Ainoa, hau da nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza. Amalurra. Bueno, ZU AITZAK ILTA BELARRA MOZTU IZAN GENUEN LEENA GUBEZ ALAKO ARENAK GORROTATZEA IZAN DA URRENA UGAN JADANIK ez da GELDITZEN EZERRUKITA ESPENA ez eta bizitzen ari garen hau, izan liteke zuzena. Hazi bagara gorain zuntzitzen, bengu sortu gintuena. Larai, larai, larai, larai, bengu sortu gintuena.